eta bai, gendea kaleetan hasi da. Energian garestitzen kontra ehindu esate baterako, atzoko iragarri zegoan protesta eta bilbon e, Iberdrola lapurrak, energia publikoa, bueno, tarten ohiuik entzunt zitiezke. Atzoko manifestazioan, ekologistak martxanek detsuzun manifestazioa bera, naizte elkarte asko eta sindikatu asko, ke bate intzuen, zegertatzen aida argindarrakin, maksimo historikoak joan deune torri entzuten aiga ezta, eta horrek fakturan honbait gareztitzea dakarki. Nik oien herrera indot, hori guztie ikasteko asmoakin, Maria Retxe, ongi etorri? Zer mobuza? Ongiri. Bueno, bueno, Bai, ezta? Vai, vai. Bueno, izane ez dakit, eh claro, al Vister notiziero que entzuten bali baditzoz, ez dakit, ikaragarri, dirudi eta gero, bueno, ba fakturetan eh naberritzen eh aina horrek izan da gozikin, ezta? Maria, máximo historikoak entzuten aiga aldi oro, aldi oro len eta non de Joan da un etorri. Zerta zaide. E... Bueno, ba, a ver esan behar dena da, eh, arazo hau ez da kojunturala, ozera, esan edot, hor, eh, zerrek egiten dun, ozera, ba daude eh, jatorrizko arazo zehaz batzuk, baina azkenen gehioda estrukturala, hau da, eh, ba, bueno, nola dagoan eh, egituratu, eh, markatu elektrikoa do sektorea bera, nola kalkulatzen dien prezioak eta hor benetan e, base eskumen daukean bai estatuk eta eta bueno onuntzago etorrita e, estatu mailen edo gure erkidegotako gobernu eh gobernua badeusea iteko, ez? Azkenen gertatzen aidena da e, kasu hontan eta esaten duena da bi arazo larri daudela e, batetik gisa ere eh prezio historikoa tan dagoala Eta bat denak, bueno, badakigu gaur egun dagoan mix edo sortzen duen teknologiatan e, hor zentral termikoa txu handia daukeala, ordun horik eh ba bueno, gas hori oso garesti eta e, badirudi horrek justifikatu dezakela prezioan gorantza eta beste alde batetik teknologiak e, teknologia e, batzuk eh Eh, ba, bueno, ondorioz beraien eh, eh, erregai hori erretzen ondorioz isuri hori provokatzen dituzten enpresa horik eh, or orain du barbitzue eh, alako baimen batzuk edo, bai? edo edo kalte horik eh, azetzeko e, diruko puru batzuk. Uhum. Eta hor, hori ere, zehobi xuri horren meharkatue espekulatiboa da. Oza, baimen horik, edo isurtzeko baimen horik, espekal, espekulatiboa eta horik ere bazkutatik joanak daude. Orduan badirudi biaitzaki horik daudela jatorrin. Eta orto ontu azkenen prezioa esartzeko dagoan mekanismoa da fallatzen duna. Ez azkenen e, teknologia gareztinak, oza, beharrak, eskatzen e, dugun energia hori azetzeko sartzen e, dien e, teknologia guztik, e, garestina sartzen dena da horrek ezartzen ditu prezioak, ordukako prezioak, esaten dugunen gaur adibidez ezaten du berreundago eta euro megabati orduen dela bat azbestekoa, ba, bueno, hor, orduka orduka presio batzuk e, ezartzen die, e, non hori teknologia, ezartzen den teknologia garestinak ezartzen duen eta gainontzeko guztik e, kobratzen du berdinen, nahiz eta beraiek ez gaza e, kasuantan gertatzen nahi dena eta hori da gobernuk hartu duen horritako bat. E, nahiz eta gazarik ez erabili, ez berak el, e, energia hori sortzeko, E, guztik ordaintzen due, oz, e, kobratzen due diruko puru berdine. Eta prezioak esartzeko mekanismoa Europatik heldu gau ez da, da e, m, estatutako eskumenan. Yeah. ordun norda hor lehenengo arazoa. Mm -hmm. eh? Maria, e, Espainiara estatun asko itziten eda honen ingurun eta egidazuk bezala gaurre ez dakitzen bat berreunda, ez dakitzen bat euro megabati orduko. duko. Karo, e, ikusten edo entzuten nahi ganak, e, notizi hori Opuru horrekin gelditzen ga. Gero horrek gure fakturetan zenbateko eragina izaten do? hor e, beti bezala eta argi utzi behar dena da, bon azkaren denak, denantzako dauk eragina Eta ezan behar da gaina, ba, jende asko eta zogun eta zure batipat enpresak eta ba, zure aktivitaten, energia, konsumo horrek dauken, e, pixue bizun arabera baiendezko oso oso gaizki pasatzen nahi da, eh? Ordun, eh, hor kontu da azkenen, eh, jakinda argi ta garbi deinaiz eta denari eragin bi motatakako merkaturatzaileak daudela, bai? Hor e, merkatu regulatuko eh, e, merkaturatzaileak, eh Prezioa ezartzeko eh, modue regulatuta daukea eta tarifaok ok, merkaturi indeksatuta daude. Hau da, hilabetero hilabetero prezioa eh, aldatzen di eta haur da beti, merkatuko edo tuleko kasazioan arabera. Orduntz, hilo eh, ok, zuzenen erabiten dioa, bai? Eta gero beste asko gaude merku, merkatu erregulatun. Kasu hontan... E, ba, asko ba askok eukidez urte baterako prezioak edo hiru hilabeterako prezioak adibidez goienarren kasun uh -huh. eta hor bai badaukegu egongortasun geixeo Hau da, eh, adibidez nik en, neritokatzen zaitenetik, goien arren iruia betero berrikusten ditugu prezioak, eta guk, azkeneko iruia bete ontarako, ja, prezio bat ezarrita daukegu. Uhum. Eta, eh, orduan, eukiko du egon kortasun bat. Baina, alare joera urte hontan izan da gorakoa, gorakoa, gorakoa. Naiz eta piko okez ok eragin, azkenen eh, eh, ba, bueno, dena gaude horren... Eh, ez, da, ez da inor gelditzen nioera ondatik kanpo. Eta baiak inberduguna hor, daude alde batetik koste regulatuk eta honek eragiten diola energiaren prezio liberreri. Hordun eh, or, ez da esaten duen energia, eguneko eh, berrogeita amarillo da, eguneko berreun eh, azkeneko urten. Ez da proportzionala fakturan kopurukin. Eta gero, nahi badozo, eh, azaletik, eh, aipatuko ditugu, estatutik, eh, Madridik, ze kompetentzia beraiena da, eh, zen eurri hartu dien, hau mal gutzeko. Eta, eta, bueno, ez dakit, noraino, bai, ose, azkenen, e, kontu edan, eurriok hartu izan ez dali, egon eike ordainduko giniula, baina horren beste hilo da, gure fakturetan betire berantzako e, efekturik ez du vale. beraz, jaketa Madrila ipatu duzun, eta lene bai, gobernu desberdineka aipatzen tiniu zen, e, Maria, esate baterako, Espainiako gobernu ze ardura doontan? Ba, hori da esaten dizuna. Hor eh banatzen balin badu edo hiru zatitan banatzen balin badu, daude alde batetik erregulatutako kostuk, gero daude energian energia prezio librea de la merkatu borajin eromen e, eromeneko orduruko subasta hau eta bero daude zergak. Hale, ordu un gobernuak eh prezio hiloerotan energiaren prezio eh, eh, ez dezake esku hartu. Baino bai, adibidez, eh oaine induna da, eh bueno, neurriak berdinek hartu bai. dizio batetik hor eh, regulatutako kostutan, eh, sistemako kostek edo badao erantzentzaion ainbateko bat, faktura guztirean ezten zaioan hainbateko bat, eta dela konsumitzen dugun energian eta potentzian araberakoa, hori jetxi du, eh, dexente. Beste alde batetik, eh, potentzia eh, kontratatuta dugun potentzian gatik, eta konsumitzen dugun energiagatik zerga elektriko bat ordaintzen dugu, hori bain arte boskoma ama bintzegoan edo, eta bain zero koma bostera jetziko da. Uh -huh. Eta gero beste alde batetik, eh, ama boskilo batiotik berako kontratoatan beza, E, Merkatuko prezio hau berrogeita agoste eur megabatio hor dut iesten ez, e, iot, e, ozai, e, iesten ez den bitiarten bai. euneko geita bata beharren euneko amarra hor txan, Eta hori egin edo egin dela Pedro Sánchezek esan eta elektrikak mehatxue intzunokerez banaiz, Maria? Bai, hor bueno, mehatxue izan da, bai, enoski ezisteman e, kargu hori baina izan den beste neurri potolotako bat, eta honekoa indik ez auke irladarik, eta ez da aplikatzen hasi, baina badiru dibaietzen inen duela, hor kontu edal, lehenu ez, aipatzen un teknologia guztiorik presio berdin bat kobratzea, naiz eta gero bakoitzeri kostatzen zaio, kostatzen zaion, na bere zentrala, edo bere errotak, edo dena delakoa martxan jartzea, e, gobernutik erabaki dena da, deitu dioa beneficioska idos del, del cielo, Ba, e, adibidez, e, parke eoliko batek ordu baten hainbeste e, e, ekoiztu baldin bado, eta tokatzen baldin bazaio, adibidez, pentsatu gaur rehun berreundago gaita beharzi euro megabati ordu horik kobratzea, prezioa, bueno, bataz bestekoa da gaur pikoa berreundago gaita marren dago, historikoa, baitare, baina bat okatzen bazai ordu hortan berreundago gaita euro kobratzea, ehin behar dioan ada, eh e, isurik 2 eh ordaintzen ez ditun teknologia hori, nolabait etekinorik kendu. Ja. Yeah. Ordun horretorri da enpresa guztion eta bueno, esanez, ba eh bueno, berriztagarriko lokan daudela, inbertsio, ba milloietako inbertsoak e, kolokan daudela, ba bueno, ba, nolabait e, ba, bueno, etekinetan ba horbait zuzenen esku ez hartuko delako. Etorgatxiztena parora, eta gure gobernu desberdinek zehardura due, balin badue? E, Ezkumena ez madril goa da. Ez eta listo. E, nafarrotik, e, na e, edo bueno, Euskal Ertidegotik, ez lehok edo ez ez zeiteko. Ikorrazkenen, vale. e, zerrein dezakean, ba, ezaten duguna, oza, sea, leno aziran aipatu dutena, estrukturala da. Eta ia, landu behar dena da, azkenen, eredue bera e, aldatzeko... Ba, horrekin horrekimenak e, jarri berdi emazkan harritagardi. Mm -hmm. Beno, aserrea eta kezka ez da gutxi horako, ego euskal herrin esate baterako, eunda laroita zortzi milen launei eragitzen die pobrezia energetikoak, Maria. Eta... Ba, hori kontu, eh? Bai, hori da Eta gero, e, beste alde batetik e, aserrea eta eta jada, esaten nun, Bapaten azaltzen da, ez zein elektrika konpainia esan ez e, 2 mileta hogeien, ez dakitzen man mileka milioiku irabazik izan dituela, edo hain gutxi bezala, eta lehen gobernu kontutan atxuga, alder ditan ere, ba, lehen guazten horiak intzenen, pesoeko ez dakitzein, ez dakit presidente ordei harri barduela, bai, berderolan, edo ez dakit non. Bai, bai, bai, bai, ala da, ba. e, azkenen, e, eta bueno, bain bolo-bolo da bolo, eh konzeptu da ez jendea erdin jarri behar dela, ez? enpresatan, bai, herritan enpresa bai, bueno, eta eta beste ekimenetan, ez? Hemen kontu dela, e, ba, bueno, sektorea dagoan bezala antolatu behagoala eta hemenetekin ekonomikoak daude erdin. Ezzuk len oipatu duzun hori, duzu nori, e, pobreza, ezke, da, e, pobreza energetikoa na, eske da, eh pobreza pairatzen duen jendeek eta e, zehazki Bon so sozialela bezelako laguntza bat jaso merkatu erregulatuko merkaturatzailetan daude eta guztiok, pairatzen na die aur egungo oeraok zuzenen. <coughs> Ordindor kontraesan ikararagaria bad da eta, bueno, gobernuk bai esan du adibidez, hori bai erregulatutako merkaturatzaileek izaten. O Eztitzea sea, hori bai e, estatuko legek hainjutako e, neurriba bada, Eta hori hor bertan e, presionola kalkulatzen dien eta hor bai daukela eskumena estatuk. Eta hortan eskues hartuko ote duen. Mm -hmm. Baina onerako izango den, estatitzea e, mm, soluzioa merkatu librera pasatzea baldin bada horrazkenen... <coughs> e, ba, bueno, e, Regulatute dagoana, nola bait kontrolatu edo. Maskatu mm -hmm. librera behaltzen bada jende guzti hau. Bazkenen badakigu, iruzurre, ba bueno, egunerokotasunen oso ohikoa dela. Energia edo argindarran kompainiek eta esan bezala, egunerokoan eh? eh, sorarazten duen kezka izugarria, eta geruta gehiago jendeak aleateratzen hasi dela, esaten nun horren adibidea atzoko mobilizazioa bilbon. Eh, Maria, erritarrak? Zein dezakegu? Zein beharko ginoke? Bai. bai, ba azarretzez asa, aratago, ba, bueno, ba daude ekimenak gaur e, bezelakoa ez, e, e, bero, pensatzen dut egin batuko duzula. Bai. Eta, bueno, batzo bilbokoa, eta izaten ditu olako bero aldi batzuk, e, ba, bueno, olako kasutan gaina puntualki ez. Egu kuriosoa da, eta goien horren adibidez nabaritzen du e, olako momentuta... olako Zarata eta e, dagoan e, momentutan e, goienerreko bazkiretza gora ikendor. Momentu hortan jendek, nola bat, ega zerre hori e, baliatzen doa, esateko bueno, bain guan bai zerbait egin behar dutela. Ez. Orduan pixko bat, ba, bueno, nik uste dut hori e, ardi dagoala Konsumo ere du ebera dagoala kolokan, ez bakarrik energetikoa ez zeharka egiten dugun beste konsumo askok, ba, bai ezaten dugun harriko erosketak, edo mugikortasunen, edo ikendik dauk egun aizial, aizialdin zerreik endugun, edo gure oporrak, ez, azkenen horrek denak dauken, nola bateko eko motxila, motxila energetiko bat, eta gure egunerokotasunen, Hortan, kontzientzia hartu, sensibilizatu eta alde neurren energia konsumorik ba, e, nola ba, eh, tikitzea eta gero ba benetan, eh, bilatzea zeba badau Azkenen e, gure esku dago ana dazk erabakitzea, ba, zen, ba, bueno, gure eguneroko kontsumo horrekin eh e, lagundu nahi diogun, edo gure Ekarpen hori nora joan enden, ez? Eta azkenen hor ratzen zer elikatzen nahi, ba. nordun, e, ba, bueno, e, ba daude alternatibak, eta ni jenderi e, ba, guzti horreri bolta bat ematzea e, oien de animatuko nuke, ez? Ba, bai, ba, beste markatura batzuk bilatzea, bizantik ego jener, bueno, e, ba, ez dakit baino gutxinez, ez baien jartzea, eta, eta pentsatzea, ba, gure fakture oikin, dugun diru horrekin, atzen ze proiektu dagoan eta zer sustatzen nahi, ba. Zer proiektu den da dauan, zer sustatzen aiden, faktura hori ulertzen erikasi beharko guenuke besteak beste, eta jaketa aipatu duzun, noski baiet, eta azpimarratu behau, gutxia esko Maria, zuenera deitzeko, informatu nahi izatea, zuekin bazkide, edo bazkide nahi dunak, e, bueno, zer den hori guzie, e, aukera, hor dago zuenera deitzu eta informatzea, Maria? Bai, e, telefonoz, bulekoan eh goienerren eh bulegoak baditu Itiburuoztetan. Bueno, emendik urbilena, gelditzuko litzuekena iruñekoa da. Eta eta bueno, telefonoz ere indateke online baitare, e, ere eh Zartzen balinbazatea horrik usten da pixko bat proiektuan ba, bueno, ze, zertan gabiltzen. Eta bazkidetzea eta baita erosu da Telefonoz, informazioa e, nahi baldinbago e, eskatzea norbatiek. Bagure telefono orokorra, da deun. E, Itxein instante baten esan dizatzea. Ez dakit buruz, nezurre bat irudit, <laughs> eh? Ez dakit, bono, online, e, bai, ebeatzila uberdu, E, zero zortzi-zortzi lau, lau, lau izau, da, eta doakoa da behatzireun, zortzi bat zei, iru-zei bost. E, online informazio asko da, eta bueno, nire hemen boltan ibiltzen ez, eta bitxu emeoia, <laughs> noitzen behin kaletik jendek galdetzea. Eh, galdetzea, ezta. Ah, behatzireun, zortzi ireun damasei, irureun deiruro gehieta bost, doako telefono zenbaki da eta bestela telefono mordoskare badie, Erresena, goiener.eus elbidera sartu hor nahi informazioa da, harremanetan nola jarri, bazkide nola ein, eta bestela, bulegotara otara detxu, eta informazioa besteik ez dao. Eta esandakoa hemen denari eragitzen diula, Maria, argindarran fakturek, batzuri zaurazkire besteri bino gehiago, baino deneri eragitzen diu, eta zoritzarrez zarazan bordozka sortzen nahi den kontue, kontue bada, eh? Bai, ala da hala da e, bueno, gure gu ba, bueno, gure jarduera gaur egun potenteena merkaturatzea da eta gure ba bueno, sufritzen baino bat ipatik ustenaigalako bazkidek eta erabat e, gaude ba bueno, deiekin eta ba baiendea oso eh kezkatuei eta eta e, esan ba negozio eta jarduera asko ekolokan kolokan daude Negozio eta jero derazko, kolokan, bono ba, lehen, Maria, zu gaipatzen zinun kontue, alaxe da bai Euskal Herrin, bai Galizian, bai Herrialde Katalanetan bestea.